Elkartean laugira, bi aurtzain eta beste bi pertsona Christian Mendibur angeluko elkarteetan dinamikoa dena. Eta Jozian Libie, lagresoroko haurtzain diegian lan egiten duena. Eta beste bi haurtzainak, Natali, etani. Elkartean guk aurtzainak antolakuntza eta olako gauzetaz okupatzen girela eta Jozian eta Christian administrazioa, rikoetxarekin kontaktuak eta olako gauz praktikoetaz euk batzen dira. Mongaur bi aurrekin astengira, bi harritugu iru, gehenan ukanen dugu bost abenduan, gero uh, urtarrilan uh, floran torriko da gurekin, irugarren aurtsaina, zazpi ukanen ditugu, zazpi aur, eta gero pixkanaka uh, martxoan edo apirilan uh, betea izaitea osma dugu.